Книлівський аеропорт у Львові зустрів голими полями і болотом. Зими ставали далі теплішими. Під дахом литовища, ховаючись від дощу, стояли двоє чоловіків. Один високий і широкий, схожий на прямокутник. Нагадував прямокутник і другий, але нижчий і вущий. Чоловіки ловили таксі. На Скнелівські поля наповзала темрява.